Мене там ждуть, і мені спішно. «Чому ні?» – обзивається Тетяна поважно, з душі рада, що є надія позбутися скоро старого діда цигана, і підсуває брови, як все, коли чудується. Та чомусь її знов огортає перестрах перед старим. «Так от, скажи насамперед, – починає дід, – чи знаєш ти мулинарку Іваниху Дубиху, Богомільну паню, для бідних милостиву? Знаю, татку, знаю, відказує на те запитання весело і довірчно Тетяна щирістю, що має на всю хату одну однісіньку дочку, пишну та пещину, на все село найкращу. Тетяна споленіла. «Знаю, діду, знаю», – каже, уникаючи його гострого погляду, і усміхається. «Знаю їх обох. Та що тобі до них? До Єваних і, і Дубих і що?» «До старої доню – ні. Мені до молодої діло», – відказує дід. «Красної чарівниці, що зводить хлопців з розуму, та що, як кажуть, чорними бровами відьмує». «Червоним світом манить, а очима перемагає!» Тетяна розсміялася. «Туркинею її звуть!» «Туркинею, діду!» Повторила дівчина, а сама чим раз, то поважніє від діда відлетіти брада. «Що вам, татко, за діло до Туркині? Кажіть скорше!» напирає нараз прямо, бо мені квапно далі. Я йду до бідної, несу їй їстки, і вона мене жде. «До бідної?» питає дід, і переглядається довірчиво молодій дівчині, а ще більше її червоним цвітам. «До бідної?» Тож нехай тебе привчисто благословить за твоє добре серце. Одного вже наділила, а другий ще несе. От добра ти і щира. А чи я ти донцю, щоб тебе згадати? Допитується знову і не спускає з неї ока. Се пусте, відказує Тетяна нетерпливо. Краще ви скажіть, що вам від туркині треба? Що, як уже кажуть, відбирай розум? Дід зітхає, випростовуючись, та, ніби побачивши щось незвичайне над головою молодої дівчини, починає. Тяжко, доню, серце другому ранити. Та як уже просили, коли вже так треба, коли захотіли, то і перекажу. Хто просив? питає Тетяна, а сама. Аж тремтить від чогось незнаного. Синьока Настка, не знаю її, каже Тетяна і підсуває брови. Настка із третяківки, що має віддаватися, відказує старий. За кого? питає Тетяна, і її очі мов виширяються у хвилі ожидання його відповіді. Зараз, донько, не перебивай. І що ж, синьоки Насті від туркині треба? Вона, починає знов дід, так просила. Стань, казала, перед туркинею і таке скажи Я зачув туркине, що ти любиш Гриця, найкращого хлопця з угорської границі що ти починяєш цивітом і словами, що ти твориш лиха, відбираєш щастя. І чув, я туркини, що Гриць тебе не любить, бо вже віддавніша голубить другу. Синьоку настку за свою він вибрав, і вже незабаром з нею звінчається. Що тобі до нього, прекрасна любівна? Щоб молоду покинув, з тобою дружився? Та ж тебе проклене не лиш молода, а всі люди, хто про тебе вчує. Та ж за тебе піде сміх і глум селом.